פתאום עשיתי בת תבונה, מדעתי כי קשה אתה, וגיד ברזל עורפך, ומצחך נחושה. ואגיד לך מאז, בטרם תבוא השמעתיך, ואין תאמר עוצבי אסם, ופסלי וניסתי ציבם, שמעת חזה כולה, ואתם הלא תגידו, השמעתיך חדשות מעתה.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 ויבקע צור ויזוב מים. אין שלום, אמר אדוני לרשעים.